Роздуми про грецького любомудра підбадьорювали мене, та знову запала ніч, темінна липка напарена близькими старицями ріки, лише комарі і подзвін моїх кайданів будив мертвотну тишу. Нараз я й не вчув, що поряд дзенькнуло інше залізо. Місяць, як медова диня стояв у прорізі вікна. Я побачив залізного павука, що вчепився в штаби вікна, і від нього, як павутина, тягся на вулицю шнур. Тихо заіржав кінь. «Цорік пішто! Ді, здихляку! А ді!» Глотив на вулиці сердитий голос. Решітка з надвору видулася і вирвалася з клинців. У пройму влізла чорна голова. «Вставай, каранику!» «Доста гнити!» Я став на підвіконня і скочив у порошену траву, що ще не встигла спити роси. Збоку без шапки непорушно сидів оглушений вартівник жандарм. Мене штовхнули у воза і колеса заскрипіли риновищем. Люди у возі їхали мовчки, як неживі тіні. На другому селі Двоє зіскочили на землю і розтанули в сутіні. Нас лишилося троє. Дорога забирала все вгору, волога свіжість із лісових верхів обтяжувала одежу, глицями шпінкала відкрите тіло. На якомусь дворі ми лишили коня і рушили пішки мокрою отавою. Скоро затріщав потік. Хлопи поклали двери, напилися з рук. Старший підсвітив сіркачем мою твар. Його жовтуваті зуби під закрученими вусами, владно притяг мої руки до пня і двома замахами топірця розсік ламцок. Чи знаєш, хто я? запитав, позіхаючи. Шугай, несміливо виповів я. Він хихікнув. Чув про мене. — Хто не чув? — Добре кажеш. Боїся мене? — Не знаю. нащо я тобі? — І я ще цього не знаю — знову хіхікнув. — Силувано не по-доброму. Далі ми йшли без слова. За годину стали, під ногами хруснула паліччя. З боку був стрішок з настеленим сіном. Шугай витягнув пляшку з кукурузяною гичкою, Смачно глипнув. А тепер спати, братове. Зморено видихнув і заліз під овечу кожушину. Пробудився я голодний, як крадений кінь. Тріщала суха ламань у ватрі І десь на менчилі трубів олень, А може, то голосила вівчарська трембіта. В казані над вогнем моркотіло вариво. «Дим тягне долом», – сказав шугай. «Буде дощ? Юро, принеси м'ясо з потоку». Будь мати дітвак років чотирнадцяти, його брат, відсунув валун і витяг з крижаної води бараняшу лабу. Старший шугай курив тонку піпу зі срібною покришечкою. Я крадькома поглядав на нього. Таячі розчарування. З людських поголосів і страхів жандармських Поставав витязь, що міг на плечах винести вола у полонину, Бив ворону на льоту, а сам був заворожений від кулі. Коли в нього поціляли, то на очі являлося опудало, А не живий челядник. По сім ножів у нього стирчало з кожного ока, так його малювали ті, хто зустрічав. Міг паном убратися і пити з нотаром у ресторації. Міг по базару ходити в жіночому сукмані і зі скляним монистом. Мав на шоботах оленячі копита, аби сліди ховати. Половини в багаті скотарські стани, роздаючи маржину худобним людям. Тряс лихварів, розбивав жидівські бовти й корчми. Оббирав на дорозі замогливих базарників, якщо не корилися, міг із братчиками перевернути їх вкупі з возом і кіньми в ріку, щедро гостив жеброту, вдовиць наділяв харчем і шматтям. За те, як збиткувався жандармів, було що розсипав медову кригу і приводив із хащі ведмедя на їх засідку. Кому страх смертний? А комусь міх. Поліція просила уряд вирубати всі кущі вздовж дороги з хуста до колочави, а в лісах нарізати просіки, щоб не було приволля шугайовим збуйникам. У кожному сільці клали жандармський пост, протягали телеграфний дріт, а й се не помагало. Мукачівські новинки гриміли, що з Праги, Братислави і Брна направляють літючу сотню жандармів, аби пантрували Миколу Шугая. В селі його кликали Нікола Сюгай і його чорних хлопців, Ще й готували до обльоту гір аероплани. «Цілу війну», – оголосила влада цьому заклятому безкіднику.